Ернесто Кортазар виконує свій твір «Бітховенз Сайленс». Тунгузька катастрофа 1908 року обернулася тим, що Євразійський континент опанували дивні істоти – люті, які уміють заморожувати усе – від металів, речовин до історії. Велика війна не відбулася. Росія залишилася імперією під Кригою казково багатою на коштовні копалини з дивовижними властивостями. Правда залишилася правдою, а брехня – брехнею. Не міняється мода, не міняється політика і навіть мова. Усе це, і набагато більше, є в романі польського письменника Яцека Дукая-Крига. Книга вийшла друком у видавництві «Астролябія» «Не можу вам сказати, що тримаю». Цю книгу в руках, це фізично трохи проблемно. Чотири частини, два томи, 1440 сторінок. Обидва томи лежать біля мене ліворуч. Я обов'язково вам надам фотографії в нашому блозі. Продовжимо за кілька секунд. Це подкаст Радіо Астролябія. Всім привіт! Сьогодні у нас на борту Андрій Павлишин, перекладач з польської та англійської мов, історик, публіцист, співзасновник форуму видавців у Львові, член міжнародного пен-клубу 2015 року. Отримав премію польського пен-клубу за досягнення у царині перекладу. Кавалер Золотого Хреста заслуг Республіки Польща. Пане Андрію, вітаю вас! Добрий вечір. Унікальне видання. Крига і унікальний перекладацький досвід. Я маю на увазі те, що роман надзвичайно важко якось назвати вузькопрофільним по жанру. Це і альтернативна історія, це і модний стимпанк, це і певний філософський твір, і в мовному плані надзвичайно складний для перекладача. Не тільки для перекладача, він певною мірою складний для читача, не в плані читання, а в тому плані, що потрібно зануритись і осягнути мовні особливості письма, тому що письменник створив власний світ, і в цьому світі мова трохи специфічна. Вона залишилася на рівні 1908 року, і мало того, що самі події відбуваються, на території тодішньої Російської імперії це в мовному плані теж вплинуло на твір. І також для читача важко те, що твір надзвичайно щільно містить енциклопедичні дані. Це створює такий собі твір в творі, така певна мультимедійність. Ти цікавишся якоюсь подією, яка зазначена в книзі, і якщо ти не знаєш, що це, ти обов'язково про це потім починаєш дізнаватися. В польському виданні і в перекладах на інші мови, наскільки я зрозумів, немає ні приміток, ні пояснень. А от саме для українського видання ці примітки, ці пояснення і навіть спеціальний словник – Є. І я так розумію, пане Андрію, що цим ми маємо завдячувати саме вам. Так ви оговорили Яцика Дукая на те, щоб такі розділи містилися. Ну, після вашого вступу занадто нервовий і делікатний читач перелякається, волосся йому стане дибом, він побіжить у двері, вдариться волоссям, яке стоїть дибом у двірок, впаде і не захоче читати такої товстелезної і складної книжки. Насправді, це книжка для всіх. Роман Яцика Дукая Крига це прекрасна епопея фентезі. Хоча сам Яцик наполягає, що це твір science fiction, наукової фантастики. Це чудовий текст, написаний і вирощений на кращих зразках прози 19, 20 і 21 століття. Він нехвипливий. Добре читати довгими, холодними, зимовими вечорами, так само, як і довгими літніми вечорами, понад морем. Це великий роман про кохання. Це чудовий пригодницький роман, який не поступається творам, допустимо, Грінграса, чи іншим письменникам, детективістам і авторам трілерів, найкращим авторам 20-го століття. Тут, Сюжет постійно підкидає нам дедалі нові-нові повороти. Він не менш динамічний, ніж пригоди Джейсона Борна в знаменитому багатосерійному творі. Цей твір — це така своєрідна дитяча гра. Ми любимо розглядати книжечки, в яких на малюнку є тисячі різних маленьких деталей. Ми бачимо загальний малюнок, але ми можемо завжди повернутися до цього малюнка і розглядати окремі його компоненти, поєднання цих компонентів, бачити гру, бачити, як два профілі раптом стають чашею і такі інші оптичні ілюзії. Отож, для мене цей роман дуже важливий, як прекрасний текст для неквапливого, заглибленого інтелектуального читання, як... Джерело глибинних філософських розмислів і як дуже цікава історія кохання. Повторюю це ще раз. Коли я закінчив перекладати Кригу, я плакав, тому що я подумав собі, що, можливо, я ніколи вже в своєму житті не натраплю на настільки глибокий і цікавий, і оригінальний текст, який... Мене настільки захоплював, що я не міг від нього відірватися, і, і, і перекладав, перекладав, перекладав, перекладав. І сподіваюся, що е, так само е, він зацікавить і читача. З українською публікацією є певна проблема. Е, розумієте, Яцек Дукай це легенда польської наукової фантастики. Е, він народився в 1974 році. Він рівно на 10 років молодший від мене. Ми народились в один і той. Самий день, 30 липня, він закінчив філософський факультет Ягельонського університету, був дуже талановитою дитиною, дебютував в 16 років у науково-фантастичних виданнях і одразу був відзначений критикою. Він відтоді опублікував десятки оповідань, повістей, романів, отримав шість нагород – Яцека Зайделя – це е, найвищі нагороди в е, польській фантастиці за е, кращі тексти, які присуджують не літературні критики, а читачі на е, великих зібраннях, і тому е, вони високо цінуються. Е, він е, на, отримав нагороду Європейського Союзу за кращий роман, яким є, власне, «Крига», тут презентована. Він був неодноразово екранізований, поставлений на центральній сцені, про нього пишуть дисертації вже не перше десятиліття. Отож, в польській культурі, в польській традиції фандомів і наукової фантастики він глибоко укорінений. Він класик, він живий лем. Лем сьогодні, так би мовити, він живе в Кракові, він е, часто стилізує свої твори під е, свого великого попередника, теж краків'яна Станіслава Лема. Е, і коли в 2007 році е, молодий зовсім письменник, трохи понад 40-річний Яцех Дукай е, опублікував свій вершинний роман е, «Люд», тобто «Крига» в українському перекладі, він був сприйнятий польською аудиторією на ура. Роман чекали, роман активно читали, його одразу ж високо оцінили всі. Для українського читача це було перше знайомство з творчістю Яцика Дукая. Ну, звичайно, з'явився невеликий його есей про Лема у багатотомнику, виданому видаництво Богдан у 2016 році. Ну, але це це був невеликий есей, який є важливим, але побічним жанром у творчості Яцика. Яцик до часу написання книги, повторюю, був уже сформованим письменником, людиною з величезною популярністю і десятками тисяч шанувальників, які читали його тексти просто тому, що це Яцик Дука і, і тому, що вони були впевнені в якості письма в е, неймовірно карколомному сюжеті, в тому, що це добре написано, в тому, що там е, буде е, багато цікавого, що це буде особливий світ, він ніколи не повторюється в своїх текстах і ніколи не створює якихось таких е, франшиз, не знаю, чи... Е, серій текстів про якісь вигадані ним світи. Я дозволив собі в цьому романі дуже багато таких речей, які значно утруднюють перше знайомство з іноземним автором. По-перше, роман дуже великий. Ми сказали, що в українському виданні це понад 1400 сторінок, в польському виданні, хоча він вийшов в одному томі, це понад 1000 сторінок, близько 1100, Це одне. Друге, це те, що в цьому романі дуже багато неологізмів. І через те, що він такий товстий, то неологізмів там дуже багато. Кожен новий світ science fiction, або фентезі вимагає багато неологізмів. Бо інакше чим він відрізнявся б від нашого світу і чому не написати просто так званий виробничий роман життя учених, там, чи космонавтів, чи якихось інших звичайних людей. Ні, в тому вигаданому світі, має бути щось зовсім інакше. Отож, там є багато неологізмів. Цей роман написаний на матеріалі російської історії початку 20-го століття. Там діють десятки, може навіть сотні персонажів того часу. Цар Микола II, його радники Распутін, керівники губерній і структур поліції, а також таємної секретної служби третього відділення, жандармського, так званого. В цьому романі діє великий сербський винахідник Ніколай Тесла, японські, американські, турецькі персонажі того часу. Роман обертається навколо постатей польських революціонерів. Тут слід сказати, що це альтернативна історія, що внаслідок певних фізико-хімічних змін. Історія зупинилася, як ви вже казали, не відбулося багатьох важливих подій. Тобто Першої світової війни, підтак буржуазної і революції, і більшовицького контрреволюційного перевороту, не була встановлена ленінсько-сталінська диктатура в Радянській Росії і в окупованих нею в сусідніх державах не здобули незалежність Польща, прибалтійські держави, ну і так далі. Тобто до 20-х років, коли відбувається дія цього роману, історія залишилась такою, якою вона була більш-менш на момент падіння Тунгутського метеорита, яке стало тригером всіх цих змін і подій. Отож, потрібно було дати дуже масштабне тло, яке зрозумілий історикам, але не зрозумілий публіками. Герой роману математик, хоча і, і картяр, і авантюрист, і людина дуже специфічна і оригінальна, але тим не менше представник найновіших трендів у математичній логіці того часу Бенедикт Герославський. Отож, він охоче міркує про ці матерії, а крім того, він, слідуючи найновішим розробкам польської логічної школи, серце якої билося тоді, на початку 20-го століття у Львові, вигадує власну мову, вигадує власний спосіб представлення дійсності. Він представник не двомірної арістотелівської логіки, а поліфакторної логіки, в якій немає істини і неістини, в якій все відносне. І для цього, аби підкреслити це, він вигадує спеціальний особливий спосіб самовисловлювання, який треба було тут передати. Оскільки історія заморозилась, то заморозилась і мова, і заморозилась граматика, і синтаксис. А слід сказати, що бурхливі роки Першої світової війни і революцій, чи буржазних, чи національно-визвольних, які послідували після неї, були роками дуже радикальних змін мови і граматики. Нова граматика і новий правопис почали діяти тоді в Україні, в Росії, в Польщі. Бурхливі часи вимагали нового способу висловлення, модернізація своїми мильними кроками. І, відповідно, ми говоримо зараз зовсім іншою мовою, ніж була у вжитку тоді. Україна мала ще той трагічний досвід, що в 30-ті роки, Сталінські мерзотники активно вбивали українську мову, культуру її носіїв. Були укладені списки сотень, мабуть, навіть тисяч заборонених слів, питомих українських слів, які активно функціонували, перебували в обігу на початку ХХ століття, і було би природно, аби вони були вжиті для цього роману. Отож, мені довелося застосувати тут стратегію, яку не з'ясовували в Польщі, оскільки там Яцек був культовою особою вже на момент публікації цього роману, у нього була своя аудиторія. Натомість у нас це був його практично дебют на українському книжковому ринку, на відміну, допустимо, від того ж російського книжкового ринку, де його тексти перекладались уже раніше, і повісті, і повідання. Крига була перекладена на російську мову піратським способом. І е, Яцик не давав дозволу на те, що перекласти цей роман офіційно, нормально, бо він не знаходив адекватного перекладача для цього роману, натомість я цілком влаштовував його як перекладач, і він дозволив мені з уваги на наші труднощі як видавців, як тих, хто тільки вводив його на український ринок, відступитися від принципів, так би мовити. У нього є такий принцип, який, якого він дотримується завжди. Ніколи від самого початку, від перших кроків своєї творчості не давати ніяких приміток, не пояснювати ні слів іноземного походження, ні неологізмів, ні якихось е, унікальних Фізичних, хімічних, там, математичних, не знаю, генетичних, еволюційних явищ, то, що тощо, що те, що Отже, е, його тексти е, розраховані на інтелігентного читача, який вміє користуватися Вікіпедією, ГЛОМ, е, який в якихось великих проблемах знайде собі на Фейсбуку приятелів, які йому розлубачать, що до чого. Натомість е, ми все-таки так не ризикували. Отож, Яцік дозволив умістити наприкінці першого тому, після частин 1 і 2, те, що я назвав після слова українського перекладача, яке варто прочитати на початку і час від часу до нього повертатися. Отож, я дуже коротко сформулював принципи перекладу. Далі я дав словник крижаних новотворів, тобто неологізмів, створених яциком, для того, щоб описати цей незвиклий інший новий світ, який постав після падіння Тунгутського метеорита, а точніше феномена, явища. Ми не можемо з певністю стверджувати, що це був е метеорит. У сучасній науці прийнято е називати його феноменом, явищем. Далі був словник, збережених завдяки замерзанню призабутих слів та словосполучень, нині рідковживаних. Тобто з тих слів української мови, які були знищені, затерті сталінськими репресіями і просто цивілізаційними змінами у 20 столітті. Далі був словник слів і словосполучень чужинськими мовами з їхніми перекладами українською, тобто слів, наведених у тексті латинською і кирилицею з російської мови, оскільки дія відбувається в Росії то і, і персонажі, і інтелектуали, люди, які отримали вищу освіту в Росії, часто вживають слова з російської мови, росизми, російські мовні конструкції, російське словосполучення. Окрім того, тут є великий словник, який називається «Деякі зауваги щодо реалій та осіб, які вже багато хто з нас призабув та які лишилися чинними та важливими для людей закрженілої історичної Дійсності. Тобто короткі біографії таких персонажів, як російські царі імператори, дійчі польської історії, знахар Петр Бадмаєв, Тесла, Лорд Керзон, Крупи, організація «Народна воля», середовище Распутіна, різного роду російські секти які тоді були дуже активними і зіграли величезну роль у російській, так званій, буржуазній національній революції в лютому 1917 року. Чен Дусю і інші китайські персонажі, які тоді були на слуху і були знайомі і відомі всім. Цей додаток займає загалом близько 60 сторінок. Якщо вас дивує е, різниця між обсягом е, книг у польському виданні і українському, то дарма. Річ у тому, що при перекладі на українську мову текст завжди на 10% довший. Ну така особливість, це е, від, відоме явище. Скажімо, в англійській мові слова коротші, то і, і текст значно коротший буде за обсягом англійською мовою, аніж українською. Фінський значно довший, він значно, буде значно довшим. А Тривалі експериментальні дослідження, порівнянні між українськими і польськими текстами, показали нам, що отож, ці тексти різняться між собою на 10%. Отож, беремо 1100 польського тексту, додаємо ще понад півтора сотні сторінок коштом того, що ми маємо український текст, а не польський, плюс понад 60 сторінок пояснень, тлумачень, словників. Ну і трошечки вільніша верстка, якісь невеличкі відмінності, і вже ми маємо 1400 сторінок замість 1100 у польському виданні, а книжку на 1400 сторінок дуже складно було видати в Україні, зброшувати, переплести. Тобто ми вирішили для того, щоб полегшити завдання читання українському читачеві, і щоб ця книжка все-таки довше послужила читачеві і її могли навіть прочитати кілька людей, і щоб вона не порвалася при цьому, зробити два томи. До особливостей українського видання належить також те, що тут у нас автентичні ілюстрації. Дизайн обкладинки підготувало видавництво. Астролябія, він у нас абсолютно аутентичний, і відрізняється від польського. Я цек Тукай від початків своєї творчості близько співпрацює з Томашем Багінським, польським художником книги, мультиплікатором, автором дуже відомого класичного мультфільму «Кафедральний собор», який був номінований на Оскара, який став класикою мультиплікації і входить в десятку найпопулярніших мультфільмів в історії людства. І е, вони разом були навесні цього року продюсерами на Нетфліксі серіалу за е, одним з текстів Яцека Дука. Якщо вас це зацікавить, я про це теж Розкажу. Отож, і ця книжка, і на, на, наступна книжка е, українського Дукая е, вийшла в е, автентичному, в оригінальному оформленні Асоляби, і воно мені дуже подобається, воно не менш цікаве, ніж те, яке Багінський підготував для видавництва літератського у Кракові. Е, у видавництві літератському після цього великого успіху Криги. Було повторено всі попередні тексти і видано нові оповідання, романи, повісті, збірники есеїв Яцика Дукая. Він рідко зраджує цьому видавництву. Ну, ще із мотивів, так мовити, престижу, в видавництві літературським Кракові видавався свого часу Станіслав Лем, і це найвідоміше, найцікавіше польське-краківське видавництво і фірма яка дуже реномована я переклав приблизно половину всіх своїх текстів книжок які я переклав власне з оригіналів саме цього дуже інтелігентного дуже якісного дуже гарного видавництва якщо я вас вже зовсім не занудив своїми обовідями, то я готовий відповідати на ваші запитання. Я не знаю, що саме вас зацікавило і в якому напрямку піти. На сам кінець, хіба що скажу одну, один такий цікавий анекдот. Він властиво відомий тим, хто читав Кригу. Формально це альтернативна історія, стимпанк, наукова фантастика. Але коли я спитав Яцика про те, чому він сів писати цей роман, що послужило для нього тригером, так би мовити, то він розповів мені таке. Якось він прочитав про дуже цікавий ефект, нещодавно відкритий, там, на, на, на початку 2000-х років. Відомо, що кожна рідина займає посудину. Тобто, ну, якщо ми наліємо воду в якусь посудину, то вона набуде в цій посудині форми посудини. так. Буде кругла посудина, це буде куля. Буде як циліндр, то вода займе форму циліндра. Буде прямокутним якимось посудом. Вода займе форму прямокутника. Але є, і так само, так само роб, чинять і інші рідини. Тобто речовини, в, приведені в агрегатний стан рідини. Так, ну, є три, три агрегатні стани. Газ, рідина, твердий стан. Але є один виняток. Рідкий гелій не займає посудину. Навпаки, він намагається з неї вибратися. Він намагається мандрувати, розходити з неї. Він вилазить з посудини, розповзається в різні сторони і живе, так би мовити, своїм життям. Насправді, це, звичайно, не жива субстанція, але вона поводиться... Так дивовижно, як жива субстанція, тобто вона має якусь ініціативу, вона кудись прагне, вона не сидить на місці, вона не займає форму посудини. Є один нюанс, рідкого стану гелій, газ гелій набуває при температурі близько 3-4 градусів по Кельвіну, тобто це близько до абсолютного нуля, і Досягти таких температур і стану рідкого гелію учені змогли в голландських лабораторіях щойно на початку ХХ століття. А відкрити оце явище вони змогли взагалі тільки на початку 21-го такої незвичайної поведінки. І е, я Ясикові захотілося написати роман про оцю незвичайну поведінку рідкого гелію, яка може в людей недалеких е, е, створити паранауковий міф, а навіть і якісь релігійні уявлення. Але як досягти природним чином температури близької до абсолютного нуля? Ну і він собі пропустив, от летів якийсь феномен повз землю, торохнув її, і в цей момент вивільнилися певні сили, які фізико-хімічні відбулися процеси, які призвели до того, що в Сибіру, на, на, на півночі планети Земля, виникла температура близько до абсолютного нуля, з'явився рідкий гелій, який почав мандрувати по так званих шляхах мамотів, тобто шляхах сили, таких підземних енергетичних лініях. Іноді він виходив на поверхню, вбиваючи все живе, але він це живе забирав з собою, і він мандрував цей рідкий, рідкий гелій, і тому... Люди неосвічені, прості, сприймали його як живий організм, як загрозу. Створили довкола цього певну релігію, поклоніння. Великі скупчення рідкого гелію вони називали ангелами морозу лютими. І ці мандри рідкого гелію призвели до різкого похолодання. У значній частині Європи встановилася вічна зима. Температури були переважно зимовими, але такими, які давали ще змогу людям виживати. Відповідно, це вплинуло на соціум, за метафоричним задумом чудового філософа Яцека Дукая, замерзла історія, замерзло суспільне життя, замерзла філософія, замерзла наука, замерзло все довкола, замерзла мова. І в цих процесах активну роль відіграють тільки генії політичний геній Пілсудський, який веде боротьбу на Далекому Сході за допомогою японців проти е, Російської імперії, технічний геній Тесла, який винаходить спосіб е, протистояти е, цим енергетичним потокам. Російський цар Микола Другий, якому нудно, який собі на погибель е, замовляє машину, яка б е, знейтралізувала енергетичну могутність лютих. Е, е, і е, всі вони задіють дрібний гвинтик в історичних процесах, власне, молодого варшавського математика Бенедикта Герославського, який мандрує Трансибірським експресом, це матеріал частини першої, другої роману. Приїжджає в Іркутськ іде до місць, де спав Туновський метеорит, і де власне є матриця от цих лютих, цього рідкого гелію. Там він шукає свого батька, який начебто зумів знайти спільну мову з лютими, і тому його менедикта, власне, і залучила охранка третє відділення Жанармерії до цієї операції. По дорозі він зустрічає своє велике кохання, Єлєну Муклінович, таємничу, незвичайну жінку, чи то велику злочинницю, чи то велику фантазерку, яка вигадала собі кримінальну біографію, важкохвору на легені, яка їде в Сибір для того, щоб залишитися в живих і виліковується через е, низку незвичайних е, явищ, які там відбуваються. Е, в романі десятки дійових осіб, кожен зі своїми особливостями, своїм характером, е, сім, тобто навколо такого анекдотичного задуму виросла ціла історія, яку він мусив помістити в Росію, яку він мусив помістити в конкретну історичну епоху, і навколо цього Кістяка, повторюю, виросло таке цікаве романне «М'ясо», а ще з величезним талантом Яцика воно набуло динаміки, воно набуло е епічного формату, воно набуло якості матеріалу від якого е, кожному інтелігентному читачеві і читачці буде цікаво, радісно і, е, ну не знаю, е, мабуть, у них також буде таке почуття, як і у мене, коли вони закриють останню сторінку, вони страшенно шкодуватимуть, що це вже закінчилось у їхньому житті, і що це вже не повториться, оскільки Яцік ніколи не повертається до тих тем, які він опрацював. Він пише нові і нові і нові романи. Але е, я втішу цих людей, зараз я е, роблю з Венисом Астролябія наступну книжку. Ми вирішили видавати по черзі е, всі тексти е, Яцика. Ну, деякі, е, які він вважає дитинними, наївними не без підстав. Він порадив нам залишити за бортом, але книжку в «Крию невірних», яка вийде цього року в «Астролябі», він уклав сам, і якщо ви забажаєте, то я розповім вам про неї. І готовий відповісти пане Володимира на будь-які ваші запитання. Ви згадали про Томаша Багінського. Мабуть, варто поговорити про нього зараз, а потім ми вже повернемося у Кригу. Так. Отож, що е... Томаш Багінський – це польський книжковий графік, який займається також зараз вже і комп'ютерною графікою, і анімацією, і комп'ютерними іграми, е, і кінематографом. Е, він є автором ілюстрацій, обкладинок до е, більшості е, творів дукая, які е, вийшли в видавництві Літерацькому. У 2002 році Томаш Багінський вирішив зробити мультфільм, його легко знайти е, в інтернеті, якщо набрати латинкою слово «катедра», тобто «Кафедральний собор, Цей мультфільм є екранізацією частини сюжету е, оповідання з такою ж назвою, написаного дещо раніше Яциком Дугаєм. Його український переклад увійде до цієї збірки «В країни вірних», про яку я щойно говорив. Це така історія про те, що на загублену в космосі далеку планету прилітає Прочанин, щоб відвідати кафедральний собор, який сам собою виріс з такої незвичайної речовини, живокристу, на місці героїчної загибелі командора Ізміра. Командор Ізмір пожертвував своїм життям, щоб врятувати інших членів експедиції, і космос відповів йому любов'ю і визнанням. В цьому живому кафедральному соборі діють, взаємодіють певні його частини. Це, це дуже гарний мультфільм, це, це дуже гарний сюжет. Саме оповідання е, значно глибше, там більше сюжетів. Е, цей мультфільм Томаша Багінського був номінований в 2003 році на Оскар. Це, це дуже велике відзначення для іноземного, не американського, не англійського мультфільму, тим більше зробленого, ну, умовно, чи любителем, а не якоюсь студією Дісней е, там, чи, чи, чи, чи, чи щось подібне, які мають е, десятиліття досвіду, велетенські матеріальні можливості, тощо. Багінський хотів екранізувати ще один е, е, текст Дукая, це історія залізного генерала, він вона називається «Крок генерала», так? «Хід генерала». Це теж дуже цікавий текст бойової фентезі, так званого оплаща і кінжала. Але він відмовився від цього проєкту, натомість почав писати сценарії для комп'ютерних ігор за мотивами оповідань, повістей і романів Дукая. І врешті вони разом виступили наприкінці 10-х років цього століття співпродюсерами серіалу. У Яцека Дукая є такий... Невеликий роман, ми його готуємо, перекладаємо. Він називається «Старість Аксолотля». З цього роману вони з Багінським взяли тільки перші кілька сторінок. І з цього вони зробили серіал для Нетфліксу, який стартував 1 травня 2020 року. І кожен його може оглянути. Це спільний польсько-бельгійсько- американський Серіал. Називається він Напрямок Ніч. The night» англійською мовою, англійською мовою, там представлений. Його е суть в тому, що в космосі спалахує як якась невідома зірка е надзвичайної потужності, і вона спалює, просто спалює всю Землю. Ну, вибух над новою, допустимо. Так? Земля, як відомо, обертається навколо своєї осі. Група осіб, програмістів, людей, які займаються космічною фізикою, фіксують цей випадок, захоплюють літак як терористи і вимагають від пілота, щоб він летів у напрямку протилежному обертанню Землі, тобто напрямок ніч, аби він без час залишався у тій зоні, яку Земля закриває собою, своїм тілом, умовно кажучи, від збожеволілої вибухлої зірки. За добу, звісно ж, зірка спалює всю планету, від неї залишається згаряще, літак летить, поки у нього вистачає бензину, палива, а потім падає і гине разом з пасажирами. І от серіал присвячений тому, що роблять в свої останні години життя різні люди, різні герої цього твору. А старість Саксолутля» розвивається далі, це історія про те, як група програмістів у той час, коли е, не, ці хлопці, котрі закопили літак, е, літають ним е, навколо землі і е, встигає перекачати свою свідомість е, у комп'ютери, е, у м, процесори. Е, за допомогою інтернету е, це все утримується далі, бо е, мережі, кабелі, е, бункери, все це вижило, навіть під ударом цієї зірки. Загинуло, загинуло біологічне життя. А в мережі, в інтернеті само собою пробуджується інше життя. Це інше життя створює різного роду роботів, роботи еволюціонують. І от настає момент, коли цивілізація роботів і цивілізація істот, які живуть тільки в інтернеті, нащадків оцих осіб, які перекинулося туди, починає думати: а може варто відновити біологічне життя, може варто створити нових людей, може варто стати богом. І ці глибокі важливі філософські питання дукай вирішує в невеличкому романі Старий Сексвольд, повторюю, я зараз його перекладаю українською, він вийде, мабуть, до кінця цього року або на початку наступного. А з Багінським вони створили оцей фільм, в якому вони були співпродюсерами. А головним продюсером був Джейсон Джордж з США, режисерами, два відомі, один бельгієць, другий голландець, кінодіячі, Інті Кальфат і Дірк Вергає. Кожен, хто користується Netflixом, може ознайомитися з цим кінофільмом дуже динамічним, дуже цікавим, який все, що робить е, Дукай. Зараз наступні е, проекти у них, е, так мовити, на столі. Я сподіваюся, що е, цей творчий тандем людей з різних галузей, бо один пише, а другий е, візуалізує його тексти, е, подарує нам ще немало нових і цікавих творів. Ну, а, а наразі найбільш доступне кожному з нас обрати е, Просто набрати слово катедра латинкою, і ви одразу знайдете цей чудовий мультфільм про таємничий кафедральний собор, космічну Саграду фамилію на могилі Командора із міра. Ми розмістимо посилання в анотації неймовірні мультисвіти Яцика Дукая. А нам час повертатися у кригу. Хотілося б. Поговорити про ваше особисте сприйняття цього твору і цієї філософії Криги. Фактично майже весь твір ми бачимо таку боротьбу двох систем, двох політичних систем або двох філософських систем. Це так звані заморозники, можемо сказати, що це по-нашому консерватори, і так звані розтальники, ліберали або ж революціонери – або що? І незважаючи на великий негатив криги і того, що багато людей хочуть цю кригу змінити, все ж таки ми бачимо, які зміни і яка трагедія стається після цих змін. Як ви це сприймаєте, пане Андрію? Ви заморозник або розтальник? Історики і філософи зазвичай розуміють сускладність соціальних процесів. Вони розуміють, що важливими є наші етичні переконання, засновані на наших цінностях, на наших вартостях. Е, ну, банальною класикою стала фраза про те, що той, хто не е, був лівим у молодості, не мав серця, а той, хто не став правим у старості, не має місків. Е, це знову ж таки е, надмірне узагальнення і надмірне спрощення. Е, Тексти дукая показують світ у всій його складності, показують світ у всій його неоднозначності. І те, що е, наш вибір, який ми робимо в кожну мить, е, може бути і позитивним, і негативним. Він е, е, неминуче приведе нас до смерті, тому що ми всі помремо. І тому не можна ніколи сказати, е, що є добром, а що є злом, бо про це дізнаються тільки наші нащадки. А самі ми в момент вчинення вибору. Цього, доконечно, не знаємо. Але треба намагатися триматися простих речей. Любові, відданості, вірності е, своїй землі. Намагатися не чинити смертельного зла людям, тобто не вбивати їх, не, не закривати для них можливість змінитися і стати кращими. Коли ми їх вб'ємо, це вже назавжди. Коли вони залишаться живі, то е, можуть е, змінитися на краще і, і, і, і навіть допомогти у багатьох речах. Нам. Я би не хотів робити якогось свого особистого значення. Для мене цей роман важливий тим, що він сподукає нас думати, оцінювати, працювати над собою, пропрацьовувати якісь такі речі, які важливі нам не, не конче з точки зору політики. Життя не зводиться до політики. Великою проблемою для Бенедикта Герославського. Головного персонажа цього роману є його стосунки з батьком, спроба подолати дещо спізніло комплекс. Його батько релюціонер, він бореться за свободу своєї вітчизни. Він такий, ну умовно кажучи, з точки зору українця, ідеальний бандерівський персонаж. Так? Ідеальний бандерівець. Значить. Але водночас він ніколи не буває вдома, він не бере участі в вихованні сина, він не є для нього зразком в повсякденному житті. Він є таким абстрактним, ідеальним героєм для нього, але в е, житті на щодень він не є для нього моделлю. Умовно кажучи, осиротілий приживому батькові, який бере участь спочатку в е, повстанській діяльності, а потім е, ув'язнений в Сибіру на каторзі, е, е, Бенедикт виховується в жіночому середовищі. І, і це... Е, Створюється, створює для нього певні проблеми. Він починає розуміти, що батько, можливо, пожертвувавши заради вітчизни родиною і сином, йому завдав великої шкоди і кривди. І цю кривду треба йому пробачити і подолати. І Тому він їде йому на зустріч, він хоче з ним поговорити, він хоче з ним зустрітися. Тобто, все це не вінійне, все це не, не, не, не таке однозначне і не плоске. І цим цінний власне цей роман. В якийсь моментах е, я е, прихильник не швидких змін, але змін. В інших моментах я прихильник того, щоб з історичної шахівниці були зняті найбільш одіозні, найжахливіші персонажі, і мене тішить, що в результаті роману. З цієї шахівниці сходять і Бекола, і Распутін, і багато інших тих, кого я вважаю негідників з точки зору моєї цивілізації, моєї культури, мого народу, моєї спільноти. Але я усвідомлюю, і це дука й дає зрозуміти, що хтось інший може це оцінювати трошки по-інакшому, і іноді, якщо це не загрожує смертельним колосом твоїй спільноті, тобі, твоїм дітям, твоїй родині, твоїй нації, іноді можна шанувати цей інший вибір поляків, росіян, китайців, японців, Тесли і багатьох-багатьох інших людей, які і, і спільнот, які діють у Цьому романі загалом будь-якого поляка надзвичайно важко запідозрити в симпатіях до Росії або ж до Російської імперії. Зрозуміло, що це література, тим більше фантастика, але Яцикдокай настільки майстерно описує перебування свого героя, своїх героїв на теренах Російської імперії, описує всіх діячів, всіх учасників. Хоча. Письмо містить і таку гостру дошкульну критику. Все ж таки, зважаючи, можливо, на те, що сьогодні Україна перебуває в стані війни з Росією, є такий ризик, що український читач може запідозрити письменника, польського письменника Яцека Дукая, в такій собі, ну, можливо, не симпатії, а певній мірі ностальгії по отому от часу, те, що називається, Хрустом французької булки. Або що? Як ви вважаєте, пане Андрію? Ну, е знаючи загалом всю творчість Яціка Дука, я жодною вірою не можу його в цьому запідозрити. Він е людина цілком порядна, е адекватна і е близька в оцінках російського авторитаризму, е Російської імперії, Сталінщини і подібних явищ до, до тих е, парадигм, які поділяємо ми. Натомість е, ця книжка справді е, показує дуже цікавий, барвистий і неоднозначний світ Російської імперії, е, яка завдяки своєму багатству, а тут е, слід зауважити, що в е, обставинах, е, визначених як такі собі умови завдання для цього роману Росія стає ще багатшою завдяки покладам незвичайних корисних копалин, котрі утворилися внаслідок удару Тонуцького феномена. Росія, отож, є тут доволі привабливою. Так воно і було. Це реальний факт. Скажімо, Пілсудському і його колегам польським революціонерам доводилося дуже жорстко протистояти симпатикам Росії, так би мовити. Ну, тим, хто добре знає, або принаймні трохи лизнув, так би мовити, в лапках польської літератури, відомий роман Пруса «Лялька», колізія якої полягає в тому, що після поразки польських повстань, Першої половини 19 століття, після того, як польські революціонери відбули покарання в Сибіру і повернулися назад, вони зовсім міняються і починають використовувати гігантські економічні можливості, які дає Російська імперія. Вони залишаються поляками, вони намагаються працювати для польської ідентичності, але вони не бажають знехтувати цими можливостями. І багато героїв польського походження, які діють у романі Крига і мешкають в. Сибіру. Це, власне, поляки, які або добровільно туди приїхали, або е, залишилися е, після відбуття заслання, е, котрі е, наважуються е, протидіяти російській імперії мирним шляхом, трансформувати її, так мовити, зсередини, е, змінити її на краще, використовуючи ці гігантські матеріальні ресурси, вони, які, які вона дає. Е, не відмовляючись до кінця від своєї ідентичності. З іншого боку, Яцек Дукай стилізує цей текст під великих письменників кінця 19-го, початку 20-го століття. Тобто, звичайно, тут відчутні інтонації і Воліслава Пруса, і Жеромського, і автора «Молодої Польщі», і Весп'янського, але також... Певних партіях Роману відчутний голос Достоєвського, Льва Толстого, Антона Чехова, Івана Буніна. Я маю таку традицію, що коли я читаю якийсь текст і хочу його перекласти, цей художній текст, то я подумки шукаю якогось українського автора, який або був сучасником того польського автора, якого я хочу перекладати, або пише плюс-мінус в такій манері. І тоді я запозичую в цього українського автора інтонації, слівництво, конструкцію фрази, тощо. Але тут ми бачимо такий от незвичайний багатоплановий роман, який заснований на літературному доробку багатьох людей. Отож, я вирішив тут піти іншим шляхом, так мовити. В цьому романі кожне слово перевірено за е, словниками початку ХХ століття. Я у е, цій післямові від перекладача, власне, пишу, що кожне слово тут перевірено за словарем української мови Бориса Грінченка і правописним словником Григорія Голоскевича. З е, Цілої низки синонімів я обираю ті слова, які б ними, а не... Е, з'явилися в українській мові пізніше, чи функціонували там раніше. Власне, я беру оцей мовний зріз першого 30-річчя ХХ століття. Окрім того, наукову термінологію я переважно запозичив з Української загальної енциклопедії, яка з'явилась в Коломиї і Львові в 1930-х роках. Це може здатися трошки дивним, бо якби ці автори словників, про яких йшлося трошки вище, Грінченко і Голоскевич, це автори, які е, репрезентують е, класичну українську мову, а не її е, галицький діалект. Е, а тут е, українська загальна енциклопедія в Коломиї. Але річ у тому, що цю енциклопедію писали емігранти з е, центральної, східної, північної України, які е, втекли на територію Польщі, до Франції, до Німеччини, до Австрії. Е, е, реалізувалися там як вчені, як професори, як е, ректори дуже часто університетів. І е, вони, власне, писали статті для цієї енциклопедії УЗЕ. Е, і тому ми маємо тут мовний зріз е, наукової лексики початку, ХХ століття, оскільки енциклопедії, вони дещо відстають на 10-20 років. Цей е, роман, ну я не хочу переповідати вам звичайно його сюжету, але я думаю, що це не, не велика біда, бо е, сюжет тут настільки різноплановий, героїв настільки багато відгалужень, е, його е, так рясно, що е, це буде все одно цікаво, навіть коли я привідкрию деякі особливості. Отож, як і в кожному порядному е, е, історичному фентезі, Рано чи пізно лінії часу повертаються до е, того, е, що мало статися. І після того, як е, Тесла зумів, видай, на певний час скувати енергетичні можливості рідкого гелію, Росія розмерзлася. Це відбулося наприкінці 20-х, навчатку 30-х роках. Ленін уже дав Дуба на той час, натомість Троцький очолює революцію криваву, бурхливу, ганебну, яка відбулася дещо пізніше, але все одно відбулася, бо відповідає характеру російського народу, і в Росії встановлюється важка, кривава, соціалістична диктатура, все повертається на круги своя, хоча і з певним запізненням. Приблизно Такій засновок є в іншій дуже цікавій повісті, яку я зараз переклав, яка увійде до нової книжки Яцика Дукая, опубліковані Астролявією. Вона називається «Ксаврос Вижерин і Інші національні утопії. Це роман, малий роман, велика повість. Перша е, книжкова публікація Дукая, він е, до 1997 року публікував, ну будучи зовсім молодою людиною, переважно оповідання в журналах. Е, натомість «Ксаврос е, Вижен став його е, першою книжкою. Це теж жанр е, історичного е, фентезі, альтернативної історії. Засновок його полягає в тому, що, припустимо, що в 1920 році поляки програли Варшавську битву. Сталінські подонки захоплюють Польщу, прориваються далі в Європу. Сталінська е, імперія починає сусідити з е, Німеччиною. В Німеччині, відповідно, не приходить до влади Гітлер, бо нем, немає підстав йому там приходити до влади, бо треба протистояти Сталінській імперії дуже енергійно. Сталін живе довго, е, помирає е, щойно в е, 60-х роках. Пізніше дві імперії, німецька і російська, ведуть війну, підривають атомні бомби на території один одного, але встановлюється крихке перемир'я. І ось в 90-х роках польські партизани, на чолі з легендарним героєм Ксавросом Вижрином, це псевдонім, звичайно, ведуть за пекло боротьбу проти російських окупантів на території Умовно кажучи, Західної і Східної Галичини, Кракова і Карпат, вони викрадають атомну бомбу і несуть її на Москву, щоб підірвати столицю проклятої імперії. З чим там все закінчилось, дізнаєтеся, прочитавши цю страшенно-барвисту, страшенно-авантюрну і страшенно-філософську повість яка не може залишити байдужим, я впевнений, нікого. Але я просто в такий спосіб відповідаю вам на ваше запитання. Е, Яцек Дукай був і залишиться е, шанувальником свободи України і Польщі. Е, він завжди ненавиді тими будь-який авторитаризм, будь-які форми е, тоталітарного мислення і діяння, бо він е, людейний і літературний і мисленний філософський спадкоємець традиції Станіслава Лема, але він, звичайно ж, віддає належне російській науці, російській філософії, російській літературі, ну, бо викинути все це на смітник історії – це безумство і морозотратство. Ми повинні в Всяку річ використовувати в господарстві зараз такий особливий момент, але всяка війна закінчується. Пригадаємо, як жорстоко ненавиділи одні одних французькі і німецькі інтелектуали під час Першої світової війни, якою була напруга між єврейськими і німецькими інтелектуалами після Другої світової війни. Тим не менше, час лікує рани. Розумні люди знайдуть спільну мову на підставі вартостей і коли. Війна менеється, коли ми повернемо своє, коли ми відновимо територіальну цілісність України, коли в Росії здохне Путін і відбудуться болісні, важкі, неметтєві трансформації, коли ця нація зміниться, то тоді ми зможемо повноцінно користуватися Цивілізаційною спадщиною цієї країни, а росіяни зможуть користуватися цивілізаційною спадщиною України, якою вони зараз не бачать, крізь яку вони, так би мовити, зараз дивляться. А також зможуть читати нормально книжки поляків, чехів, словаків, словенців, не знаю, хорватів і інших так званих в лапках малих народів Європи, не чис... не таких численних, як росіяни чи китайці, націй, які. Тим не менше, залишили і, і залишають сьогодні, і залишати в майбутньому непересічний слід в світовій культурі і цивілізації. З оптимізмом дивиться в майбутнє Андрій Павлишин, я би після прочитання «Криги» так не сказав би про автора. Тому що вже по фіналу видно, що будь-яка трансформація, яка відбувається, на теренах Російської імперії вона тільки найгірша, бо той же автор і говорить, що ентропія постійно зростає. Пане Андрію, вам пощастило довго і плідно спілкуватися з Яцеком Дукаєм, і ви знайшли, я так зрозумів, спільну мову. Як на мене, Яцек Дукай не тільки письменник. Він в ширшому розумінні і футуролог, і, можливо, навіть філософ. Ви спілкуванні. Обговорювали якісь речі? Або Яцек Дукай, можливо, говорив і висловлював свої думки щодо нашого буття, щодо нашого майбуття? Видно, що автор доволі глибоко осягає реальність. Ну, слід зрозуміти різницю між мною і Дукаєм. Ми, зрозуміло, різні люди – Зрозуміло, з різним життєвим досвідом і належимо до різних е, культурних традицій. Хоча я перекладаю його твори і е, я є його українським голосом. Так вимовити, отож, між нами і, є і дуже багато спільного. Але передусім різниця полягає в тому, що я історик. Тобто я мислю історичними періодами. Історичні періоди, вони попри те, що зараз домінують тренди long jury, так званого значного тривання процесів, тобто тривання процесів довших, ніж людське життя. Але попри це історики все-таки з оптимізмом дивляться в майбутнє, тому що вони констатують зменшення обсягів насильства в людській цивілізації, загалом покращення, які зумовлені комунікаційними змінами, е, проникненням е, в е, наше, наше середовище наукових ідей, підвищенням рівня освіти е, і такими іншими речами. Яцек Тукай – філософ. Він мислить е, значно довшими періодами. Е, е, він філософ за освітою, оскільки він закінчив філософський факультет Ягелонського університету, це дуже високий рівень е, освіченості. Він учений математик, але, окрім того, він величезний шанувальник творчості багатьох цікавих фоторологів, яких він намагається наслідувати, пишучи есе. І, зокрема, Два роки тому у е, Кракові, в його улюбленому видавництві Літерацькому, власне, тоді, коли е, вийшов у, у, український переклад з Криги, вийшла його книжка «Після письма» по пічні, е, в якій він розважає таку проблему, яку ми зараз ще не бачимо, але побачимо. Так само, як Лем колись бачив загрози віртуальної реальності і Даркнету е, для нашої цивілізації, так е, я Дука і бачить, е, Майбутні загрози, для нас, які полягають в тому, що в людській цивілізації відбулися кілька тисяч років тому певні зміни, зумовлені семантизацією. Виникло письмо. Воно виникло з прагматичних мотивів для фіксації економічних процесів. Але навколо цих значків, літер, цифр, якими фісувалися спершу статки певних людей, спадкові процеси, потім осягнення правителів, потім закони чинні на певних територіях. А відтак покотилось, пішло, поїхало, і ці значки зумовили постання філософії, літератури, культури, іншого мислення. Значить, відбувся, відбулась революція, зміна випадки Еволюційний стрибок, не знаю, називайте як хочете. Я не філософ, тому я можу і помилитися, але я так, я так це розумію з, з точки зору історії. І от зараз ми є свідками того, як завдяки стрілковому розвитку комунікацій в інтернеті можуть бути записані і присутні будь-які процеси. Онлайн 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік. Ми можемо бути свідками будь-яких процесів. І безпосередніми, і згодом. Ми можемо це все побачити, почути. Зараз уже виникають такі варіанти віртуальної реальності, коли нам здається навіть, що ми беремо участь у цих процесах. Про це в «Сумі технологій» дуже докладно писав Станіслав Лем. Ця книжка з'явиться теж у моєму перекладі. Незабаром і ви зрозумієте, про що йдеться. І... Оскільки е, виникає нова реальність, заснована на стрімких комунікаціях, на загальному доступі до мереж, е, на віртуальній реальності, е, то е, до певної міри відпадає потреба в письмі. Уже зараз значна частина людей слухає подкасти, дивиться на ютубі е, ролики, е, дивиться фільми і не читає книжок. Рано чи пізно, на думку Дугає, е, Потреба в семантичній фіксації задоволової знаки відпаде. А відповідно відпаде потреба, або принаймні відбудуться великі зміни у нашому розумінні філософії, літератури, культури, мистецтва, психології е, і багатьох інших таких людей. Зміниться людина, е, відбудеться цивілізаційний перелом, який матиме далекосяжні наслідки. Дукай опублікував низку книжок есеїв на різні такі теми, в яких він міркує про вплив віртуальної реальності інтернету на, на наших сучасників. Це його регулярні колонки в газеті «Виборчий», в низці журналів, присвячених фантастиці. Він виступає і як літературний критик, і як філософ, і як футуролог. Тобто, це дуже різнобарвна, різнобічна особистість, попри порівняно молодий вік, він автор дуже численних книжок, а водночас яскрава, непересічна особистість, що відбувається на його текстах. Його тексти просто класно, просто цікаво читати. Сподіваюся, я своїми довгими розважаннями, які подекуди переходили в якесь присусне потякання, я вас не знеохотив дорогі читачі і читачки, до того, щоб взяти книжки Дукая до рук і прочитати. Так довед... буде важко, так доведеться пробиватися крізь певні тексти. Але повірте, коли ви здолаєте перші сторінок, сто сторінок, ви вже не зможете зупинитися. Ви... Вам буде цик... так цікаво дізнатися, чим все завершиться, а потім захочеться повернутися до цього тексту, а потім прочитати інші тексти Дукає, яких я повторюю десятки, і е, дев'ять з яких... Вийдуть ці осені під обкладинкою, на якій було буде написано в країни вірних. Що ну сподіваюся, це зробить ваше життя барвистішим, цікавішим, важливішим. Ви вилікуєтеся від багатьох своїх даремних фобій, бо зрозумієте, що є і більші, і ваші і серйозніші проблеми. Людства, і що ми ще живемо в не такі погані часи, як ті часи, які описує чи в своєму історичному фентезі, чи в своїх романах, повістях і вповіданнях science fiction Яцік Тукай. Дякую за бесіду. Ми спілкувалися з істориком, публіцистом і перекладачем Андрієм Павлишиним. Не прощаємось, а говоримо до зустрічі. І сподіваюся, що досвід... Криги допоможе і нам, і нашим слухачам, і читачам певним чином полегшити або пережити ці спекутні літні дні. Нам все добре, спасибі вам! Все найкращого!